Gjithë dhe lëvda dhe falendërimi të konë Allahut Gjelle Gjelaluhu Vetëm Allahut në falendërojmë dhe vetëm për e ti falje dhe ndihmë kërkojmë Ndërse salavatët, selamat, të mirët e zotit mi pengamberin tonë, Muhamedin, sallallahu aleyhi sallem Bi shok të ti besnek, mbi familën e ti të, të, të, të, të, të ndarëshme Mbi gratë të ti të pastrët a të, të gjithë besimtarët E se të njëkër rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote Të në ruar lezër Neve dhe të vazhdojmë në ligjëratët e regull të, të, disë, të ditës e shtun Në librin e hoqës Ibn Hibanit, Allah Mëshirov, të cine ka e, mbledh për ta diskutu dhe për ta e, shfletu e njëriju në menqër Kush është njëri i menqër dhe e kundrëta, kush është njëri i cili cilë cilësot në Quran Si njëri me mangësi dhe si njëri i njëran dhe i padishëm Këngëngel edhe me disa sifatet se Hoxha do t'i përmendin deri në fund të talevës, sa do të mundohemi me lejnë Zotit xhelavar të përmendin disa për një orë para se me vazhduhe, një të vazhdojë një porrathënie të shkurtër. Rreth një cilësie të cilën e kanë pasur shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, eto duhet nevetas ta, ta kërkojmë ata. Ndërruar në dozën nevet e dim se Islami është të jashtë mia njerëzit. Nëse imani është e brendshmi e ti Edhe këto kanë dërlidhet njëra, njëra me tjetër Pra hinë islami në iman Dhe imani hinë në islami Kemi shpjegu e këto në, në vendin e vetë Por sa jo e cila neve duhet në abon Kur rështar Se ku janë ato pika dhe ato dhalimët Mes shokët për nga mberi sa selim Dhe gjitha të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ajo e cila e ban një shok i pengamberi së sellem Duk e morë më të lartë për tërës si e bubekërës i diku në mërë këtabin Dhe përgjithi shok dhe pengamberi së sellem Ata e thonjë la ilahe ilallah muhammed rësullullah që që thejmi neve Fjalli e gojës Ata thonjë Allahu ekber që shë thejmi neve Ata e kry në mazin që që kry mna Me këtë reqate, me këtë thanura, me këtë dhikre të njëtër Ata e japin zë qatën, qështë e japin musliman, sot në përbot Ata e agjerojnë Ramazanën, qështë e agjerojnë na Nga syfiri në, në aksham, në iftar Ata e bëjnë haqjin, qështë e bëjnë na Shkojnë në qabë dhe i kërin rritët E të cilat i ka kërku zotë i unë të pare kjo të të ala Ata e japin sadakat njëjt qështë e një sadakat një musliman I thjesht Por se cilje është dhalimit të ndërruar vezër ku Se nësë njani për njërzve I jep sadaka Ari Raltan Sa kodra e hudit Edhe dy fish Ska mundësi me mëri një vej për të vogël shokit Për nga beris e dhe sellem Dijet se kjo është një muhabet të djetarët Mirë po i bënkaj me lëgjëzije Kërë përmenë këtë meselë e që fardhot Pas i që e jashtë me e sahabeve është e njët me të jashtë me në të kretë muslimanëve Pra nuk është dalu e bubekri se i ka falë 37 farz, sabah, as dhjet, jë, njët As tuk është dalu se a i ka boni një vej për tjasht me e qërë nuk është e ligjërushme Pra nuk është e lejume, por e o qërë është pre islamit Pas a i vjene dhe dikush më vonë, pas tyre, i banë të njët atë vejpra dhe nuk ka arrin të njët ngrat E thoti mën ka jim e lgjauzije Pas i që vejprat janë të njët atë Doza është e njëjtë, vakti është i njëjtë, kohën kërë e ban veprën Ma dje mundët njëri ju prej përjash me zbukuru e namazin Moshëm se njani cile ka farë në kohën e pengamberi sallës e lem Ata rëthot, esenca ngellet, zemra Pra ata, bazën e kishin të ndëruar dhe zër zemrën Bazën e kishin, shpirtin e tyre Ata me krejt veprat synonin mu pastru të zotë i onë të barek e vëtjala Dhe nuk ju intereson të jasht taksoj kur gjë tjetër Pro ata nëse ndishin se nuk janë mirë me zemër Në raportin e tyre me zotin e vetë të barek e vëtjala Të këta a i lëvdrove, a i kritikove, a i qërtove, a nuk i qërtove Ishte barabartë, nuk ndikon të fare Nga se e din të hallin e vetë me zotin e vetë të barek e vëtjala E kundër të e njërzve E kundër të e njërz të cilat edhe nëse kryejnë adhurime, edhe nëse bojnë vepra, edhe nëse bojnë lvizje, ata shpesh ars mundën me dalluese a ka shku kjo në zemër apo jo? Por mjaftohen me surrën e jashtë me veprave. E kjo vëzhgosh pa se neve duhet ta ta merrem me tojm, ta rregullojmë. Cila është ajo? Sa adhurimet tona kanë shku në zemër? Sa adhurimet tona kanë shku në zemër? Dhe këtu nuk bandobi as ti që jesh a vetën të mirë. Ashtë që është në hakë Ashtë që ngritë do një pretendim këta diçka në qilë Kjo ësë bandovi Te shokë të pengamberi së sellem Pretendimi ka qenë Ha, diçka elastisme Elastrume Ska në vojme pretendua Një ditë pëj ditë e pengamberi jonë së nëllatë i sëllem I dëgjëj së habët I dëgjëj së habët duke vë folë Kusho ma i mirë A Musa, A Isa, A Muhamedi sëllem Dhe filloj pak kërnaria Të si cili për e tëre Atare i do gjej pëngamberi së selim dhe tha Mos pëllimizoni dhe mos ndani mes pëngamberve Pra mos ndani se kush është se ju nuk kini mundësime e ditë këtë mesele Atare tha pëngamberi a.s. E në sej i du, waledi edem Unë jam zotnia i bivët adhemi Pra si do një me ditë kushë e ma i miri, unë jam ma i miri Por e shëshëroj me një fjalë E cila thale i salatu selam Minjerë pasasaj Ola fëkër Edhe s'ka mu lazru Vë tani ujni u meti jem Pra unë jam mëj mirë i pikit për nga mërve Por jo mu krenu Jo me shqit fëtullok Jo mu bërë kapada i Jo mu shqit se Apo me ngrit, me ngrit vlerën e vetë vetës A dhe të ndëruar lezër palca Thelbi I sahabëve dhe të tjerve Krejt që ka vinë pas tëre Cila është Shumunet mu kanë 5 vakë namaz Se ata kanë falë 5 vakë namaz Shumunet mu kanë zëqati Se edhe musliman të jopin zëqat Madje në kohën e Umar ibn Abdul Azizit Njeri për i pushtetar dhe khalife të muslimanve Në kohën e ti është do në zëqat Dhe është do në zëqat Moshim se në kohën e sahabave Madje në kohën e Umar ibn Abdul Azizit është do në zëqatë Dhe është do në zëqatë Shumë më shumë se sa Në kohën e sa abët për nga mirë i sëselle Mi për shkrason E me qëka shkrason Me atët qëka është vendosë në zemrat e tëre Andaj Zotë i onë të barë kjo, të ala, her, përment, të Zoti, e, e kjo e të jala Shpesh her kër e përmend Kabulin të Zotë E heg vejprën E kjo shumë në nësi Shpesh her Allah u gjelë gjelalu Kër e përmend kabulin Po mu qeni pranushëm të Zotë E lërgon vejprën Abo, pse lërgon vejprën Se më vjen por ski mund si ti me, me kurjos i ban dobi kërkuina. A po le çare për mëne për më zemrë. në zemrën. Andaj the Allahu te bareke wa ta al-Qur'an illa man ata Allahu bi qalbin salim. S'potonte Zoti përveç ai cili vjen te Allahu me zemër të pastër. Andaj të ndërua Leze nëse ne nuk punojmë me zemrat tona me shëndetin e zemrës, pra shpirtërorë jo të asaj fizike, atëherë ne vemi të sillmë në një vend i cili është i palëvërdishëm është një vend, i pale vërdishëm Dhe levizje tona s'kanë morë kuptim e ndë Nuk kanë morë e ndë, e ndë kuptim Andaj Gjdo ligerat, gjdo mësim, gjdo parosi, gjdo këshil Nuk duhet në betët vetëm në atë knacin e informacionit të ri Por duhet të rvatët një riu me shikue zemrën e vetë ku e ka me Zotin e vetë të Me shikue zemrën e vetë me Zotin e vetë Këtu vëzër s'ka mundësi me hira o bitë tjetër Pro zemrëm të tanë, të e këshirë vetë Dhe nuk mune të zemrë ajote Me ndikun shëndetin e sajë Se t'i thu, po filani be mirë me nëmë për mua Allanim ka thonë që unë jam buri mirë Ajë kjetërim ka thonë që unë të kam shokë mirë Unë e ri me hojën Unë e kam doslar njërzit mirë e kështu mëralë Kjo të zoti nuk ban dobi Kjo të zoti nuk ban dobi Dhe për me e mohu këtë Para fiturim, se mundet me të ba dobi se ti e nga të një të mirët, një ditë për ditë dhe për nga beri sallallahu alai sallam, hadit në që e kanë zirëmëm Bukhëriju, i tha <coughs> vajzës vetë Fatimës, migës vetë Abbasit dhe halës vetë Safijës, pas i ishin ba muslimat. Tha oj Fatime, oj Biaime, lip për pasuriz babu stanë që ka të dushë, sa të kanë mundësi të japë, Vela u gni Ang kimin Allah ishe Por ta di se të Allahu Ska me të bodo bikur gjo Pasaj tha ja Safije Amme të Resulillah Tha oj Safije Dhe shika A ka nevoj për nga meri se sellem Kër ti thoje oj hal A ka nevoj mi than Oj hala e të dërguarit Allahot Ska nevoj Dije që je halahime Po pse tha ja amme të Resulillah Oj hala e të dërgurit Allahut, se sikur tani halla e dërgumit Allahut do të më pastë diçka për për mua diçka për shkëm, halla jote edhe muslimane tha, kërko prej mua çka dush më ndihmë këtu në jetë, çka ka mundsi të di më. Nuk do të bëj dobikuxhata Allahut. Pastaj tha mi xezvet. O jajem. Nga sa ai kishte mbetë prej axhallarve besimtar. Tha o Abbas, kërko prej mua çka dush Por unë s'ka mundësime të bërgjate Allahu Gjellie Gjellalu Ta një parashtrojë të pitja Nëse Muhammadi Sallallari Sallem Bijës vet Ajës vet Halës vet Musliman Ju thot dreçnë e punën vetë Allahu Gjellie Gjellalu Para më do një të tjera vëzër Para më do një të tjera Mirë po pretendimi një rijut Zhitja një rijut në ego në ti o shumë e male Dhe s'ka më të koklavit Se më jahek një rijut vetë pëlqimi Cidë mës kohë në tonë Nëse ka thamë bëgamberi johën sallallahu aleyhi sallem Nuk baot kiameti deri sa të shfaqën disa prejshenjave Prej tyre ka thamë Deri sa të shdo njeri të të pëlqejet në mëndimin e ti A mund është me gjithësot një njeri Që si pëlqenjë vebravet, idejavet, veprintarijavet, aktivitit Ska A të të ndërruar dhe se të punojnë me zemra E të djetë se raporti me Zotin Gjeli Gjelaluhu O regulohet në mes robit dhe Zotit Ska mundësit Të me ndërhyje Andaj kjo është dhe qëllimi të ndërruar lezër i ligjeratave Nga se në islam Kër shtot informata e re ha, A deli ashtë të ligjerumës Në Koran, jo Po që ka bëhot I për në kaj me gjëzje ka than Ku është dalimi mes ati që ka din Dhe ati që ka zdin për muslimanve Ato një namaz e falin Rritët kualiteti i qësa i vejpre Qënjani e fali, dyre qatë namaz Edhe tjetëri e fali, dyre qatë namaz Por që e më A janë dërë qatë e sabaj që ka i falë në na Sikur që i khullu islamu të is. ja. so, thoi, akbar, i miës Ja Sa i kurë thojë Allahu Ekber Sa kuptime i vinë krija ti Por këtë fjalë Allahu Ekber Kër i qënë durë për qemul uh, Imam Ahmedi Allahu Ekber Edhe lidhët namaz Sa kuptime i vinë ati në krija për Allahu Ekber Kër janisa thon, i me thanë Elhamdulillahi Rabbil Alamin Sa kuptime ti vinë ati Sa shkon zemër taj Shumë Et tani ku dallimi, çato reçat janë dy, njëta formë, njëta lëvizja. Shkërkohet veti diçka tjetër, por se ilmi që e bord me veti, informata që ti ka për ditën e Kiametit, për Kur'anin, për Hadithin, për Islamin borxhësi i ja arrit cilëtetin atyre dy recateve. A do të thotë, e çka kemi mësuar më ma shumë ligjerat? Sa kemi mështuar dy recat, jo sa kemi mështuar më, qatë, më shumë si dy recat. Dy recat dën Kiamet. Katër recat drejt ka dën Kiamet, por se e rritë njëriju kualitetin gjdoherë kërë është të ndijen ma në menë këta Gjëtë gjithë gjithë monë këtë juvejnë në vezvesin kryje po unë e që ka me mësut ishka të re ato 5 vakë namaz nuk ndryshojnë është e vërtetë se nuk ndryshojnë por dalon namaz i pi namazit dalon seshdja pi seshdis dalon ramazani pi ramazanit ka ndë në ramazan afro shumë afro allat ka ndë në ramazan vesh rutin e kje e lën bukën dhe ujnë Anda ishtejmë diës rit kvalitetin dhe cilësin e veprës e cila as moh formë me shkon zemër, e nëse shkon zemër e bën qabul Zoti. E bën qabul Zoti. Elusmi Allahu Oncjë dhe i lë Jalalu që Zoti On te bareke ve te ala, mos tabë me punu vetëm për porjasht, por të shkojnë veprat e mira në zemër e të bëhen qabul të Zotit On te bareke ve te ala. Fot Hoga Abu Hatim ibn Hibban al-Libani raudatul oqala fot zikru sifati alkarimi walaim do të kaptin mbi cilësinë e njeriu të kerim kerim ku ju kujtohet kemi përmendse është për emërat e Zotit alkarim pas këtij librit ne përmendëm se do të flasim për emra dhe cilësi të Zotit xhali xhelal në një varg të të hollëshë mbi to mbi këto mesale E do të shofëmi ati të emri elkerim Qëka do me thonë, emri Allahu Gjeli Gjelaluhu Elkerim, nërsa regulli thot Se gjdo cilësi e Zotit Të barek jove të ala Jashta uluhijës Dhe ajo me të sën veqohët Zotit jo në të barek jove të ala Prejmeritis për adhurim Kretë cilësit ka mundësimi pas Edhe robit që shë takon robit Por që më dhe Allahu është falës Edhe robit është falës Allahu është më shiruës Edhe, edhe robit ësht Më shiruës Zoti she edhe njeri she Zoti ka fuqi edhe robi ka fuqi Në ata që ka i takon Robit Cilat citsi s'ka mundëcimi pos robit Citsi të uluhijes S'ka mundëcimi e mordi çkan nga jo që Meriton të adhurohët Meriton të adhurohët si elmi gaibit Elmi i gaibit Apo qenja e pa fillim shme Si qenja Zoti Gjellet Gjellet Cila s'ka fillim Përsa ti e ki dat lindjen E ki dat lindjen Dhe ki da të vdekir Dërsa Zotë i unë Gjellu Vala Kër është pitë Nga ana e mushrikve pengamberi salli Cilësoj e Zotë i nga e ka filimin Ka thënë Allahu Gjellu Vala Kull hua Allahu e had Thua e është Allahu një Allahu samet Allahu është samet Këtë kanë nevoj për Allahun Lem jelit Ska dat lindje Ska filim led, Dhe nuk është i lindur nga dikush, pra s'ka të nxjerrur prej ti diçka dhe nuk ojti nxerrr ai dit prej diçkajit, qalam yakullahu kuf. Tha iska nxjeshën. S'ka të nxjeshën. Ahd kërkan. Andaj El Karim është edhe për emrave të Zotit Xhelel Gjell Xhelal, u mirë po këto hoxha e ka për çëllim, cilësia El Karim te robi, çe i vije bujar, çe i vije bujar. Ndërsa qalam në bazën e fjalës qëfar do me thonë keram bullëk bullëk diska shumë e cila ka shumë dhe është me begatit ma dhe anë edhe imri zotit elkerim është taj cili i jep shumë thotë hoja cilësia e fisniku të bojarit dhe leim është njëriju i poshtër thotë nga bi e bihorej radiallahu han adhjën e kanë djerim anë bukhariju nga bi e bihorej radiallahu han thotë qileja rësullallah ejjun nasi ekramu ka thane i kan thane pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jërat njerëz janë e ëkramu e ëkramo do të thonë pre më të ndarshmit, më fisnikët, më bojardët. Qal tha pejgamberi alayhi salatu wassalam e ëkramuhum indallahi atqahum. Më të ndarshmit te Allahu për juve, për njerëzve janë më të devotshmit. Kjo bazë. Pikë të strumbullarit luglovis kurrë. Ro vetëm devotshmëria. Ndersa ë a forsia ndai dikuina pretendimi xaku nasaleteti komsia raca ngjyra gjuha kto smiren te zotit xhel xhelal u parasysh por çka mirat takvalluk qalu leysa an hada nesaluk than jo por kta era tu vet por jo por ket nuk kemi tu fol por kuptimin e takvallukut qal atar dhopai nga be ali salatu selam fa an maadinil arab Tes eluneni A tërthale i salat e salam A pëmpysni për, për burimët e arabve Për tani pyytja Andaj djetarët kanë shpiku Gja në gatë këtë hadith Se ato kur kanë vetë Cilet njës janë më të mirë Për i nga me se më katën më të dëvotë shmit A gjëvabë kjo Gjëvabë është Por ata ishë në të pyyti qëka tjetar Ata ishë në të pyyti për këtë dunja Kush mërin pozitët në loja Ne edhim se dëvotë shmit Talau regull Por në këtë du një akush është që ngritët Që ka bëllëk të haj Atër tha për nga me islam A jenë të mpytë për burimët e arabve Atër tha alej salatu e selam Atër tha në sahabët Kalu naam, than po Për pozitët e arabve Kalu Kujarukum fil jahilijeti Kujarukum fil islami I dha fakuhu Tha alej salatu e selam Më të mirë të juve në jahilijet çajbi e sjajlliet ka tmir edhe të qjit ja edhe vën jaillet edhe jajilit i sotin jetë tmir edhe të, të qjit apo por është një sistem i huaj sistemi jo i allahut sistemi komuniz demokrat social feudal sistemi i klasës punëtore gjitha do të çka në ekzistuar prej prej sistemeve kur kanë pas klasa klasa njerëzit i kanë nda edhe ata i kanë nda njerëzit në fisnik poshtër e kështu me rad normal ndore ka qenë si shpeshar e kot Por ka ndëarje Ka ndëarje të ata Ka dhe në lejë salat e selam Më të mirë për juve në gjahiljet janë Më të mirë për juve në islam Kanë thënë djetarë Që shqipje kjo më të mirë në gjahiljet Ajo masë jo gjahiljet Por nuk e islam Që shqipje me pasë të të më të mirë Kanë thënë për shembol Baba i pengamberi së da selle Aja i pengamberi së selle Bab gjyshi I pengamberi së selle Nëse e mërë nga gjajleti, kushë më i miri për të nëve Baba i pengamberi së së sëlle E ta një kur vim të islami Këtë ndryshon që është e më njëherë Nëse i s'ka i në islam Ose ajë i ti e Butalibi Ose babë gjishë i ti Abdul Mutalibi Mirë për, për nga emara i cilësinet mirës Nga se ajë ka qenë me pozit të ta, Ka qenë me pozit Ska bo zina kur Para më do që ka të më thanë Ti më një shëshri ku bo atë zinaja Si normale, më s'me A, hajrimat kjo Hajrimat A, dhe për nga beri jonë sallallahu a.sallam Tha, e në shërifu bënu shërif Unë jam indërshmi Edhe jam djallit të ndërshmit Që dhe më dhe njallit të ndërshmit Baba jem s'ka bëhë zino Pro, baba jem Abdullahu ka pas akt kurore Me eminen dhe jam unë Rezultatit të tëre Pro, kam bëhë ato zino Mirë, qka i ka ndalu më s'me bëhë zino çajë kanë dalu kur djon kur djon çajë kanë dalu por vet se cilësia e mirë që kanë bos vetveti cilësia e mirë që kanë bos vetveti por për, për shembull gja i let so ja civilizimet e shturra çka i ndalon ata mos e boni të keqë madje ata duhen me një fjalon të keqe bi bi e duhen me një fjalon të keqe bi fjalore na sa ata ata duhen me provë sistemin në dy fjalë në dy fjalë e do a se do Por kjo e lidh ti me veprën. Shumë ti i thu, kjo vepra e keqe, thotë. Ç'iç e përcakton? Ti i thu kjo ka vlerë vetveti, ose s'ka vlerë vetveti? Thotë, jo, s'përcaktonet kështu. Ç'iç përcaktohet? Thotë, për shembull, nëse dikush e bën një vepër, nëse na do na medita është e mirë, ajo e pyesni. A e ke bën me dëshitlirajo? Nëse do të gumbo me dëshitlir, kjo është e mirë, vaje ka zgjedh. Nëse ja ka imponu dikush, atë tu vjen e keqja. Ata dojnë me zhidh njëriun Nga prangët e vlerave Dhe nga të rëshmërisën e ka kryu zotë Jënë të barek e vëtëjala Andaj tha për nga veri jënë sallallahu alai sallam Më të mirë për juve në gjahiljet Që i biesë në gjahiljet Ka klasë klasë Pas të i thale i salatu sallam Khijar u kumpil islam Ata bohën më të mirët Kër të hinë në islam Më një shartë I dha fakuhu Nëse ata emsojnë fejnë e Zotë i Gjellaluhu Nërse disa djetarë kanë thanë me dy sharte Me dy sharte Ka thanë a.s. Khijarukum fil gjahilie Khijarukum fil islam I dha fakuhu Nëse dhe një herë djetarë kërrezojnë i fjali Nga ajo e nëzirë një shartë, sharte Dë sharte, tre sharte Përshim e ghim përmen të fjara la ilahe illallah Ka kushte Për i kushte dhe është për shemull Dashuria A mund më konë njëri musliman Me thanë la, ilha, illa, illa, la A më thonë oma këfja shumë e gërdiq me abe A më më konë që këjë muslimat Normal të, të gjehmi, të ndryshem Thoën ti se di halat shëkon Ta më bajob mesele e qëroditjes Ideologike Mirë por nuk parafiterohet të muslimat Më konë musliman i njeri A i thotë laj, laj, laj, laj, laj, ma thotë Shumë e gërdiq me o këfja Së munët Shartë dëshuria O është dhe një shartë tjetër Por që e më dhoshë bingja Me th A mundë më konë kjo haqë, mundë më konë, konë batelë Ose me thonë, unë jam agnostik se di A ndoj ka sharte, kusht Pengamberi sëllëm e ka kushtu Më të mirë të juve në gjahë i letë Për më ba më të mirë të një slavë, dy kushtë Ka thonë e para, këja rukum fil islam Pa tjetër me i një slavë Pa tjetër me i një slavë A ndoj përshemull, baba i pengamberi sëllëm Ka shenë për i të mirëve të Arabët, për pasi se s'ka pos hisëm e inë islam, bje bje kumë, më kur gjo nuk i shikohet ati asë i se nuk i mirët ati Ebu Talibi ka qenë nga të mirët e Arabët ka qenë nga të mirët e Arabët dhe djetarë kanë thonë, Aliju Radiallan ka të rëshëgunë citsin nga babajve he ishtjen qëndrimin e serios ka, i ka të rëshëguët ma djetarët thonë, për nga meri se selim ka të rëshëgunë nga babjyshi vet nga babajve citsi fiz Rupin e madhë Nga se kanë qenë familje madhe Pra njeri ju të rashëgën Nga gjauku, nga fiziku Mirë po për me hitë të ajo E madhja Pre të mirës e para me inë islam E dyta masit inë islam Qa duhet? Fakuhu me më sufejën Djetarë kanë thanë Për shembol që kanë për menë Kanë thanë sikur për shembol Si omër i mëllë khattavi Ka qenë familje madhe Ka qenë pre të mirëve në gjahilljetë Ka qenë prej e, atyre udhetsve në qaj i ljetë, Kër ka inë islam, që ka do? Ta shi ka rrit doza edhe mo shumë. Kër ka fillu me mësu fejnë e Zodit Gjellit Gjellalu përpiksh me, me fikk, Atare edhe u shbo prej atyre të cilat, Ndjej këtë në sunetin e pengamberi sallatës sellim. Andoj shumë prej vepreve të cilat i bojnë muslimanët sot, Pengamberi sallatës sellim nuk i ka bo ato, Mirë bëjka bëhë omër këtabit Ka thonë bëjnë nga mbëri a lejë salatë të selam Pas meje ndjekë e bubekën dhe omeri Dhe ka ngritë bëjnë nga mbërë zëmë lartë omër këtabit Ka e ka mërë këtë pozit Pse përshimë mëse ka mërë Bilali këtë pozit Nëse arabët Së në durojnë Edhe ajo ka që në rëthanë Ashtu e caktume Së mundën me duru ato Dikush anin e tjetë Sët doj mirë le tjetë Le tjetë të zoti që i shkatan për nga mesra në Bilalit Nalët e tua t'i kumënin në gjennet Apo? Nalët e tua i kumënin në gjennet Mirë po për nga mesra Me gjithë se gjennet lije ka shpall Nuk i ka caktue diqka për e udhetsijes Si khalife, kryetar, e kështu në nabse Ese kjoj provokon nefësat të njerëzë Ata thëjnë a një mirë musliman A më në nështu një robit radut me bas familje kështu merat. Andaj ta pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, mër të mirë të juve në xhahilet, ky është hadith i madh i ndëroruar, Lezer Ibn Qayyim al-Jawziy ja ka të shpjeguar në mënyrë të veçantë në Zadul Maad, mirbo po kjo shkurtimisaji përket kësaj çka ka thënë këtu këtë hoxha. Pas këtë hoxha, me vazhdim, njeriu më i ndershëm është ai i cili ka frikë Allahut te bare keutaala, njeriu i ndershëm është vetëm i devotshëm, ndërsa devotshmëria është kjo. Shikoj tani definicionin e devotshmërisë. Njerëzit kam plët definicionet dhe vëqëmëris Dikush e kam e nejtë si miskin Kja takva Dikush e kam e folka dale Kja takva thët, kja folka dale Dikush e kam e kajt Edhe gjdo kush Në bazë të nejtë si të vete Përshkun edhe edhe dhe, dhe vëqëmërien Këtë dhe vëqëmëria pozitë Kush, kush s'ka dëshinë me qeni dhe vëqëm Thotë Hoxha, dhe vëqëmëria Dhe kjo definicionet është edhe ishe i khullu islam I më të imi e Thotë Hox ala i tjeni lëmëmërati, walin zijjaru, anë gjemi ilë me zgjurat. Thët, dhe vëshmëria është, vendosëmëria e prerë, për kryerjen e farzeve, dhe frenimi nga të gjithat të ndaluarat. Kja, kaxë. Asë ma gjatë, asë ma shkurtë. Krejtë atjera të si janë dhe vëshmëri, janë qfarë, periferi ndo shta, ndoshtë të janë refleksit e vëqëmëris, po nuk o të vëqëmëria ja. Dhe shërë shërë më në më kanë që e fatësia ja. Qila të vëqëmëria? Dë ani ka. Kryerja e farëzëve dhe ndalimin nga, nga haramët. Andaj kërëshpi që e khruisa më të imië për këto mesele, ka thënë, andaj i gjenë shokët e pengamberi së sellem, njërzit më të qeshur dhe më gazmor dhe më të harashëm. Me gjithë se në zemrat e tëre kishtë të dëvoqëmëri sa kodrat Dhe gjenë në vë, më, më vëndshmit Sikur që është me të madhe të sufit E pasaj për e tëre për lijet kush sa ka mor për e tëre Të sufit ka qëfar Veshet veçant Qajt me të veçant Bërtit me të veçant Për qëma ta bërtasin O Zotë, mësëm shtin gjenem Dhe bojnë skena Kjo ndështë të të Tenal hamdula nuk existon, po existon forma tjera Forma tjera Por shemull, pre formove që e ka përmetim më në kaj me gjëzija është me, me ba me i sharat, këshe khajri shalo alasën dhe dit njërzit sa i mirë jam Ose por shemull, me dit këto une, por shemull, sfarzejmë rekam Këto ti sënithu se rëzosh me një ha Mirë po por shemull, indjejnë ato Indjejnë, por shemull, khajrë adi Unë jam i madhë, po alasë e kanë kuptu njërzit Këto janë që hinë që i tali Dhe të të të të të pështon, kërkush të të të të të të? Kërkush të të të? Dhe më tomë se na flasim, a të të pështon. Kërkush të të pështon? Ska mundëzit i kush me pështu, nga shikimi i vetëvetes. Nga shikimi i vetëvetes. Ataj ka thamë, sallallahu aleyhi sallem, se shirkun u metin tem, është si kush? Si bubrejtësi. Në natën e erët, në në shkambi në zi. Q Më në njën bubreci në shkombi në shkombin e zi Qe bane edhe shkombin të bardh A njën bubreci O mirë, kura e është i zi Pa dhe i bardh nuk njën bubreci Nuk njën, as nuk shifën Andaj për nga beri se selle me ka pru këta Për me paramëndu Qartë, sa, fell, të të në kënin A të ju thu, unë e lhamdolla Se kam këtë problem Apo, unë e këta nuk e kam këtë problem Mirë po problemët e këzistoj të njërzit Andaj ka donë, tak valo, dhe pengimin nga harama. Pas kësaj vëllazër, oj definicioni e egos, s'është definicion i Allahut te bareke ve teala. Pas e ka thënë fa huwa at-taqi alladhi yastahiqu al-ism al-karam, ka thon këtu është ai i cili e meriton emrin Tçfat. Fisnik. Pra ai që i ban fardhe dhe ndalojnë prej prej haramave. Pasaj thot ka ardhur nga Zaid ibn Thabit, ka thon 300 si nuk i tubon pos njeriu Fisnik 3 cilësi nuk i të bon Po së njeri ju fisnik E para Husnul Mahdar Prezentimi Dhe ecja Dhe ardja Dhe shkuarja E mir Pra Allahu Gjellaluhu Këri ka përmen Besimtarët Ja ka përmen Dhe të atësman Ja ka përmen dhe, dhe vesht Ja ka përmen Dhe dhe syt Për që mësure Furkan Ka thënë Allahu Gjellaluhu Wa ibadur Rahman Lëdhina Jemshune Alal Ardi Hënë, e ka përmenë kontë. Ka thonë, ropë të zotit të më shiruësit janë atat të cilët, kur eci në përtok, eci në të qetë. Ja, qetë. Pse eci në qetë nga se kanë bindjet thellë në zemrët të tëra. Dhe me njëherë pas kësajna, ka thonë, ka thonë, vej dha khata be humul gjahilun, dhe kur t'ju flasin gjahilat, ka dinë qishme au këthije. Kje e para, e ha ka përmenë kontë. Në diku sot çka ka të vështërmëria me tëcën me veshin me sy. Këtë njeriu çkë, kom dorë, syt, vesh goja. Kto i stabilizove të punojnë mirë kjo dëvojmëria. Kulla ka përmend kom që ka dhonë ecin të çeit. E dyta, ja ka përmend Allahu xhël xjalal u kan. Syt. Qul lil mu'minina yughudduna ja min absalihim. Thua besimtarëve të ulin shikimin të e tyre. Pra besimtari nuk e lëndon kërkan me syteve. Dhe nuk shikon ati kus duhet me shikon Nuk shikon ati kus duhet me shikon Nërsa mërë khattavi I ka përcjel këta shikusit Dhe janë trajtu të sahabë Këta shikusit të mdoj Si të prisht Një ba dikush Pik tu Tashin metra mi ba Gjëtë të tale vërej Kujë vërej të vërë Përshkak Vëshgjimit madh Së besim tali duhet me ullit shikimin Nga se ti ka o mundësi, bjenë diçka që ka Sush problem me shiku Po me ranë diçka që ka o problem me shiku Andë Allahu gjelë gjelële përmend i shikimin E ka përmend Allahu te bare kjo vëtala Që ka? Veshi Wa idha mërru Bi lëghui, mërru kirame Dhe ata kur dëgjojnë Apo kalojnë dikun kunijet Diçka të kotë, e cënë shpejt Se përlin veshin Se veshin është problem Andë hajman Bukhariju një ditë për ditëve E panë se i kështë të mbil vesh rrugës. Dhe ndal në Hoxha Thamsiki, e gi mbyll veçt, tha se Zoti më ka furnizuar me një memore të hatashme. Çka t'ni mojman? Una kam i mojman këç fal të bazarit. Unë njerëzit këto këto flasin, këto këto flasin. Mohabet me bome, me shikuvë, vetëm ditën e xhigimit kur dalën ato fletorët e mbroja. Çka ka fol njeriu për një ditë vetëm? Mos moli një javë, një muaj, një vit Zoti na rujt. Andaj tha unë çdo senë mojman, andaj sfudumë mot me më çdo senë nuk po do me mojt banjëson. Ande Allah ju apostroi njerëz besimtarve veshin dhe ja u apostroi Allahu xhallahu xhallahu besimtarve organat intime. Tha walladhina oh walladhina anfurujihim hafidhun. Data të cilat organat e të tyre intime i ruajnë, i ruajnë. Po sa ti ku ju kanë dhënë leja Zoti Onë të Barëkëu te Ala. Pra besimtari ec veçantë, shikon veçantë Dëgjon veçan dhe e rru në derin veçan Andaj dha zejtim në thabit Tri cilësi smunët me bërën vese një njëri fisnik E para e ecmja e ardhmia Ndeja këta e ka të mirë Këta e ka të mirë E dita Ihtimalu zelle E duron gabimin e tjetërit Këta smunët me bërën njëri poshtër Njëri ju i poshtër ta këta në mirë e herë Në tja gabon diqka, 2 fish, diku që e ka 3 fish, diku që e ka 100 fish, diku që s'folë për 700 vjetë Edhe kur të thupë, që Allah s'folë me vilanin, atëherën pa të qirë shtremë Do më thanë, ka diku që s'dura në iqë Dërsa thot, zedim në thebit, njëriju fisnik, duron, duron gabimi, e kështu mëra Dërsa pëngamberi, si zemë, është zotnija i durimit gabimeve të njerëzve A mëni me parëmendu pëngamberi në sëllem E mësën Dhe Allah i njëri i cili është student, e mëson shëriate, e mëson feje. Dhe kër lezon ajetën, dhe kër lezon hadithën, dhe kër lezon fejën e zotit madhe të barek e vëtë ala, dhe e lezon fjallë të ulemave, gërditit nga fjallët dhe veprat e njerëzve. A mundi me para me ndu për nga mberi së selim, drejt për drejt i fojë Allah. Sa, sa i vjen rana e kërishenjës të gabuë, mirë po bëndë e sabër. Pse? Kështu e ka kjo punë? Këso e ka kjo pun Andaj tha pengamberi së sellem Shembuli jam me shembulin e juve është sigur shembuli I një zjarëmit Me do miza Unë ju largoj për zjarëmit Mizat të zjarëvi Unë largoj ju të zjarë Pra, mizat ku shenë njerëzi Silën rrëzë zjarë A i largonë Eksu me ra Andaj tha Njeri ju bujar Duron gabimin e tjetëri Wa killetul melale Dhe nuk është i gërdit që Nuk është i gërdiqe me lele në gjuna adhapve do më thonë me e te prunë gjdo sen kur gjdo sen shka te prunë i thonë e mellu së po mujë më me bajt qofte dhe jo baza më kone mirë e kësë më rarë adhe ka arë përshemull rasti i kësaj cilësije të bëdë ujtë si që ka, ka thonë Aisha radhjallahu anha se për nga beri i unë sallallar e sellem kër ju shqendit të varë fërit të shpije vet ata pastaj, Për i bedehujve Dhe për i nësa më gushtohet Edhe ata nuk e kuptonin se Himja dhe dolja për i nësa më bishpijo është që Sinjal që largonu mo Shkoni ka shpija Ata rë allohë zbitja a jete Kër të ushqeni në borën e pengamberi se zellem Kër të amirë një ushimin Largojoni Pra mos kryoni gërdi Mos kryoni në veri Dikush nuk i punojnë këto alarmët Këni po vetura që i ka alarmët pasë Ta ma më të afrojsh të ishka për më prek Kur je pak më lartë, pak ban Afrojsh, afrojsh E shtën, e shtën gjurë më Njëri u dhe zutëmi pas të shqisa E të kushim dhe A më se te proha me filanin pak Jobe që ki përlë të proha Dikush e koke, jobe që farti Bile dikush e akuzon, e akuzon me në gjene vet Pse menovat që e lëndovat O besimtari, a dhe ka thënë Hasan al-Basriju Në komentën e fjallës e Zoti Gjeli Gjelaluhu Kua Allahu të bare ke vëtala O shbetu në nefsin Fela u kësimu bin nefsin le uame Allahu që ka thënë betonan shpirtin qërtuës Ka thënë Hasan al-Basriju Rahimehullah Ka thënë është aj njeri besimtar I cili, kur qëkon të shpija thot Mëse lëndoa filanin Mëse jathash gabim filanin A thuj kum hin hak filanin E qërton vet vetë, vetë. Allahu e ka lafdru këtë shpirt Deri sa ka bo benta Ka thonë pasha shpirtin Qërtuas Ka thonë i bënkaj me gjëzije Nga se këtë shpirt e do zote Andaj është betue Një shpirt i cili Në vazhdimishë shumë një Një shmëria e ti e lartë Me mija kilometrë anë gjithët Nga bova Dhe këthejet është a njerëzit Njerëzit nuk, nuk një Ma gjithë dë njerëmi thonë titi Dikujna e te prove o vla Ose ta krymë që ketë punë Se kupton S Nuk e mundet me e kuptu I ka gjek të krejt të aparatu shkallit zon Allah unaruit A ne dhe duhet prova, gabim, dhe duhet besimtore më në koni kujdeshëm A e te prova, mështë ja tash gabim Mështë ka pasë një shpreje tjetër E kështë të më ra Gjitha këto duhet me i pasë parasish Andaj ka thëm zedim në thebit Se këto cilësi nuk më lejëdhen poste njëri ju fistik Pasaj ka thëm Ibnu Hibani në komend El kerimu lajekunu hasuden Kjo është detalë të Ka thonë, njeri ju i mirë, bujarë, fisnik Me bazë të mirë Ka thonë, kësë mundet me qenë Hakud Hakud do me thonë I qidi ka shumë rrejtje Hakmarës është Pra njeri i mirë, së mundet më kënë hakmarës Së mundet më kënë hakmarës Pse? Nëse nuk është i qi njëzvet mirë Andaj Allahu qëlluala kër i ka përmejnë Besimtarët ka thonë Ata të cilët falin Kër ju bahu të zullum walqadhimin alghayza wal'afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ata tecilat jan mush po joks u ka mush me tecsh u ka bo kech dikush aj yakdhim qadh ama gati sigurt kur a ki voku te mbet ktu ne ushtim edhe tash munohesh me me qute posht edhe aj mendi se e cton ama e cton wal'afina 'anil nas dhe afalin njerzeve allah i do cto allah i do cto Andë Ebu Bekri Siddiqu, kër ju të nuë gruja për nga beri së sëllëm dhe vajza e vetë, dhe mistah ibn ethe, ethe, fol chicken, e thë e thë, kishtë e folë për qikën e vetë, Aisha radiallahu anha, dhe Ebu Bekri Siddiqu e mbanë të me pare këtë njëri, dhe a kishtë e folë për Aisha radiallahu anha, e Allahu gjellu ala e dëgjoj, thanin e Ebu Bekri të kur tha, së tjapë moti pare, së një majën e moti e, atër Allahu gjellu ala tha, wa'fu, wasf Falni dhe banu pak ma zëmërgjan Ju azdoni mjo fala Thodi përkaj me ljuzije Nëse Allahu i ka thon e bubekrit A ti azdoni me ta fala Neve E bubekrës i si diku Allah i dhe ti azdoni me ta fala E neve Ande ka ndonë djetarët Kur dush me e ma Dikush a ka bo shumë gabim A ka bo gjunat ma dhe E shta shka du të mi bo Lipe pak të vejtja një njaj shumë që si gjunoj E shta që i zbutësh E, e këni po njerëzit Shire be filani Po të lipe bë një njajshme që si gabimit e ti Ose të loj tjetër Ti e ki një gabim Ata rvesh gofsh për nga mbar Si ta njësht vetën për nga mbaratër të mam Ama nëse një njëri vetën të mam Lipë një gjuna Kur ta këshirë se dhe ki të vetëja O Allah i thua Allah e falë të të dhe mua Pse se ki nevoj me të falë zote Ndërsa nëse ti e këshirë Këshire be shaka bëhe Allah i ta ti Kjo dhe zërë shëtanizëm Kjo shëtanizëm Pra ti mi uhip në qaf Andaj ma maliku Në muatta anë etina Në liplën e partë në bledhës hadithëve të pengaberit Sallatë sallem e ka prun një hadith nga Isa Alehi salatu e selam Se ka thonë Isa Alehi salatu e selam La të ndhuru ila dhunu bil ibad Ke enëkum ërbëb Ma si shikoni junatë e njerëzën si kur më kon ju zota Një ba Një ba që dhe ku shëtë shë gjëna, që gjëna të gabim, që dhe rëshitje, të evladi, të gruja, të baba, të nana, të këshia, të dëpjë, të plot, apo, tin, hip, mfronin, kyshe, të aninë nëse të tin, hipë më fronin, kështë, e dhe une kështëm të këshirë, ja, thëti isa a.s. o lakin unë dhuru, ke enë kum i betë, por këshirë një gjëna të njerëzve, cikur robë, robë, edhe Apo do njëherë dalimi është se aji ka dal në publik ti jem shëftë. Kaqë. Kini bo, neve gërdit mi për të njëtin gjuna, që ka e ti aki po dikuit, vetë se aji ka dal haptazit ti e ki më shëftë. Asë Allah u nërojtë. E njëri ju është zlumqar i madhë. Adhe thë Allah u gjelë gjelë në Kur'an, va kene l'insanu dhalumen gjëhule. Njëri ju zlumqar. Zlumë dalë, të pronë gjykim. Pasaj është i njëran. Thotë Smurët me qenë haqëmarës Vala hësude Dhe smurët me qenë ziliqar Smurët njeri ju i mirë me qenë ziliqar Esa i njeri i mirë ka besu e Zotin Gjeli Gjelalo Ka besu kaderin Kujt me i pas zili Pase ka dhënë vala shëmiten Ka dhënë dhe nuk knaqët me gabimin e tjetërit Nuk knaqët me gabimin e tjetërit Knacët me gabimin e tjetërit Ha? është vesë i një numër të madhë për njërzëve i thojnë gjunë arabe shemët shemëte kër o këthi mungësa për të zotë i vetë e ka gjithë po për dhe në vetë të adhuruë rriqin një pjesë për të të dhe dhe e ka ka për harunin për mjekre dhe e ka shkun qëtu ka thëmësë si nale që e ka thëmë fjanën e parë la tu shmit bjel a'de ka thëmë Mës i banë më gëzu Armiqët Tëmë qërtu ti mua Se kur të grindin ju di Kush knashtë? I treti Andaj i thënë shemete Qëtë më dhe shemete Kër armikën e knashtë me një vepur Por shimë kur ti e shkenj një muslimat Ti e shfrim një epshtanin Një, një mleftanin Më një padika një ki knashtë Një armikë që ati se di Qëka i të dëvi urrejnë Të të, të kejtë dhe në urrejnë neve Por ti për shimë e shikon në një vla muslimat që e ky, që aj një pa dikush shpirti kështu Allah në arruj dhe në e pasrof shpirti mi shikuf është dimishtë njërzit gjithmon dikush vallaj më kon ku me ditë se sa i pasër dhe i qiltër dhe mës me azon kërku i të udhën të gjendikon të gjendikon shumë i shkurta shumë i gata zdi me forë, zdi me hedi gjithmon dë gjendishka thot hoxha elkerim la e kunu shemite a i cili � fisnik ha nuk qesh me gabimin e tjetrit nuk qesh me gabimin e tjetrit wala baghian dhe nuk i kalon kufitin smu njeri fisnik me kalu kufitin wala sahian do nuk osht ti harron nuk osht ti harron osht i koncentrom ka apicender ekso mera wala fajiran do nuk osht ti prisht fajer ash çfar shpërthim Për e nga më bërë i unë sallallahu aleyhi sallem Kër e ka përmen munafikun Hadin se kanë zirë iman Bukhariju dhe iman Muslimi Iman Bukhariju e kanë zirë me tre cilësit munafikut Dërse iman Muslimi e ka shlu e dhe Një cilësit jazar Për e nga më bërë i sallem ka thamë për munafikun Katër cilësit, kush i ka krejt o munafik Kush e ka një pies Ka pënifakut, aq Cilësit e par Kër të folë Rejnë Kemi folë Kërta ja për besëm Trathon E treta I dhe atumin e khan Kër t'i liët diqka amanet Prekna amanet Dhe e katër të atësaj muslim Ka ard Wa i dhe khaseme Fejur Dhe aj kër t'ket polemik me dikan Dhe një grindje Moabet me dikan S'jan t'u pajtu bër diqka Shpërthan Shpërthan Pëse shpërthan Nga se si ka argumentet për me e bind Adhe munot me t'bërtit me Nuk shkojnë keme të bërtitme Në pasë fakte, shkojnë Andaj Zotë i unë gjellivala edhe fjallën më të mirë Kuranin I tha për nga veri së sellem Kër të lidhë është namaz Legzaj e Kuranin Asë mëse që zonin shumë Asë mëse olë shumë Lipë një mesatare Ja i shkojnë Kuranin me që zonin Ja kush, fjallë Zotët Por ja Shë, Argumenti nuk është në bërtitme Argumenti është në ku? Në faktin, vetë vet faktin Andaj, thot Hoxha, së mundët me qenë njeri u bujarë, qëfar, shpërthyjës. Pasaj thot, wala fëkhurën e asë i cili kërënohet. Njeri u bujarë nuk kërënohet. Nuk ka mundësime me u kërënohet. Wala këdhiben dhe asë rënacak. Wala me lullen dhe asë, qëfar thamë, i gërditëshem, nuk kryon gërditë. Walaj e këtau ilfe, nuk e prish lidhjen mitësore Walaj u dhi ikhwanë, nuk i lëndon dhe zrit e ti Walaj u dhajje ulhifadë, nuk është i pakujdeshëm Nuk është i pakujdeshëm Njeri u i mirë, njeri u i meqëm, pësintari i mirë është i kujdeshëm për veprat e veta, për shdo gjestë të tina Pas e ka dhëmë, walaj e që fu filu i dedhë Nuk është i egrë në dashuri Këni për dikush për shemu uh, Këni për shemu Me faktin se ai ka ngrihë që do di kan mund mundon më kujton se do të mi hip në qafë. Apo jo, lë, ti mundish me dash, po ka respekt. Apo ti mundish me dash. Gjithka, por nuk mundish me afrohuar. A ka dikush që e ka dashh pejgamberin s.a.s.w.s. Se sahabët e vet? Jo, s'ka. Mirpër Allahu zbriti rregullat qysh me trajtuqet pejgamber. S'mundish ti me me thirr kur kur dush, hajde. Hajde se po dush shumë, hajde. Po jo Allah, ti e do shumë po të ka rregull. Çaj ka punte vetë, ka familjen e vet. Andaj Allah u jëlloi mëse ahbot. Ju e doni bëngu një shembull, po, ka rregull. Edhe musliman do mës veti, tip se do digon, s'mush bëj në çaf. Edhe mos anëna më, më, më thon, po qish me subhanallahi, unë e duaj. S'ka këtu, s'ka këtu. Dhe do të mos u rregulli. Eso rregulli, duje madh respektin që ja jep njeriu te cilin e do, është më fakt dhe dëshmos për dashurinë tënde se sesa ti me ti me, me, me u shlu dhe mu zgjithë në dashurit. Por duhet njëri ju, me, a dhe përshemë u sufit, sufit, në emër dashuris e lejojnë gjithë shka. Në emër të dashuris. Por shemë, në emër dashuris, ata kanë thonë, gjdo se në qka e banë robi, dhe shpreson muafrut me që ata të zoti, o shte lejume. Dhejri sa kanë tha dhe ka përmejnë që e këllusën vëtë i mije se disa sufi tran e lejojnë me u shfry në dëshirë në shikimin e gravet huja Më shfar për teksti Allah i ka kryu atë të të bukra Unë e edu Allahin për ja shikoj kryimin I në bë kjo është qa, dalje për kufin i qëriatet Allah u qëri shir... Ai cilë e ka kryu që të bukurik Allah në jo me e këshirë Jo, se Tanit ti për me vërtetu dhe shurin dhe i Zotit A vërtetu dhe këndej a këndej Tu këshir a tu mësë këshir Tu mësë këshir Tu mësë këshir Dhe kush me tha më përshemull O qish ma ndalon be shikimin në Përshemull sikur për muziken që i thonj këta Qish ka mundësi muzika mu kon E ndalume Kura jo ta kënat shpirtin e kështu këndalu, me ra Allah e ka ndalu Dhe Allah e spravonjeri me diçka qka Instiktje është kundër të nasaj Inst Ah sorry, anda ka dhan njeriu i mençur s'ka mundsi me qeni egër ndashuri, por ka respekt. Ju ti me lajerju, njeriu bujar dhe i mençur i jep atij cili nuk shpreson. Wa yu'amminu man la yakhafu, do sth që jep siguri edhe aq situatët. I neba. Ah besimtarit pejgamberit sesam kur ja ka përmend selsin e madhe atilla ka thënë ka thon el muslimu men salima me al muslimuna min yadihi wa lisan. Muslimani shtai cili i an sigurt, i an sigurt musliman pe dorës të tij dhe gjuhës së tij. Kjo është cilësia madhe. Çdikush më çeni sigurt pe ti. Dikush më çeni sigurt pra teje. Wa ya'fu an qudrah wa njeriu bujar fal edhe pse ka taqat. Fal edhe pse ka taqat wa yasil an qati'a dhe e mba në lidhjen edhe ma atë qëka e këput e mba në lidhjen besimtari edhe ma atë qëka e këput dhe kjo ma shumë diko vlenë në familje që është musibet të njërzit o gjohë musë mdojë se, se jam i ullzum o të ashku me quna në mars me të qura o qatë e ki babë, qatë e ki nanë, duroj o dhe ti mbaj ullzimin mbaj i normat qëka ti ka kërgu zotit por nuk mundet ti gjdoherë Sigur na kërkojmbe Allahut, o Zot, na jeni vend ku na kenë me të adhuru ti, edhe kur kush ka më dai prish, skejt kanë me na dashni. S'ka kështu, djalë. S'ka kush së do këta. Kjo vjen në jetë. Or këta jonian u ka. Dal baba karçi, dal nana karçi, dal vllai karçi, dal haja karçi, s'kupton, refuzon, egërsohet kundër teje. Thot, "Jec mënd, jesh për la, ta kash për la truni." E kësu me radh. Krejt to janë çfar? Tatim i asaj ti çka e bar për mëshirie. Po boni ja ktheve me të njëjtën, ko dallimi. Çat ti ja ktheve me të njëjtën. A do i thash, e përmendën një xherat, para mendonë pejgamberi sa më kurë ka kap, ai bëdoi ju për këmishë, ai ka shtrëngu fkëmishën. A e keshmi përmendna vlerë pejgamberit, më ja pas ka kap edhe pejgamberi sa më këmishën? O ti unë ma qoba, unë di ta qobë. Jo, po pse përmendët pejgamberin, se thotë transmetuesi ai ja ka kap këmishën, ndërsa ai ja ka vizatu këtu në trup. Prej shtrëngimit dhe kure ka shlua kanë bohu, gjobeve, Sa hapët kanë bëhë u gjopë e vësa më ka dhënë leje Leje Në e zizdiki, qështu dyki Kisë dëndryshe Asa i ka folë për janë samë se unë jam pengambar dhe si kësë zban Dhe e ka pranuj Dhejt dhe pengambar i unë salasellem Andaj, thot uh, hoxha Dhe se njeri ju i bujar E mba lidhjen E mba lidhjen Dhe kemi përmeni, nuk o lidhjen me ne të ka dhëtor Filan i së pëna vizitonë Allah vizito pas 15 minuta. Pas më të bash mirë shndetin gratë ato, ik. Jo, jo, se ka vizitë sheriaatike, edhe vizitë ha e kanunit, e traditës, e zakonit. Vizite e zakonit cila me një detanatë. Pas një detanatën ti skuhet vizita, jo, s'po vjen ai hiç. Jo. Smundë, nëse ju thotë të qaoj vaji, beqao, ka se në më krijo, ka projekt jetës. Smund më zgjohatën apo nën atë 3-4 nat. Jo, shkon. Shkon e viziton që ta mbaj lidhjen. A do të thënë më mbaj lidhjen që mos mu harrua. Një telefonatë, të llogaritë lidhje. Mir po. Jo ja jo lidhja cila e cila njerëzit e perceptojnë trut e tëna. Andaj oj xha, i ka përmend këtë çeshi për njerëzve, për njerëzve të mirë. Pastaj ka përmend ojha edhe shumë për Transmetime, në do të përmenmi Vetëm njën nga Ahmed ibn el-Hawari Njërë bidhitarët mësë Ka thonë imam dhehebiju Ka thonë imam allame Ka thonë Kihogj, rahimahullah Mami ahadin illa vë lehu taubah Kjo fjali dhe zërë është Shumë ma për, për te i fjallë Për te i duhet Ajo shka e ja përmeni da për fillem Me mundu me mishiru me, me, me, me, me, me, me zemr Me qarkullu në gjap Disa fjallit se lefi Disa fjallit Disa porositët të njërzëve të parë Ka thonë Ahmed El Hawari Ka thonë, s'ka dikush Vetëm se ka të ube S'ka dë një njëri Vetëm se i mundësot dhe bëtë të ube Me bëtë pëndim Një arkeq, më këtipi gjunaj Ka thonë, illa se ji ulkhulluk Pos njëri Pos një njërit Me karakter të prisht Ki s'ka të ube Ka thonë, kështu Fe inë në hulajet ubu, minë dhe mbinë Illa dhekale fisharrimin Ka thonë njeri me karakter të prisht Pra që bazën e ka të prisht Esenësën e ka të prisht Ka thonë a i nuk përndohet për një gjuna ahit Vetëm se futët të një tjetër mba i ketë se i pare Kjo karakteri i ketë Andaj kur e pëjtonë për nga berin sallësëllem Ma dhiti në që e kanë zhërim më më të tërbidiju dhe e bu davudi I thënë për nga berin sallëllem Ja rësullë Allah Në gjennetë Kush pinere ka më kanë maafër të e e në gjennet ta. Nëse na him gjennet, Allah në më sufë gjithve I ka në tëmë kushën maafër, të da tje ka dërejgje, dërejgje Shkallat, shkallat, shkallat E sahabë të ta njërë së lëda Nga shpjes të ta në kushë burët më kanë Tash, zakonisht, qka më në më parafitiru njërzit në islam Aj, shka falët më shumë, shka gjërol më shumë, shka jepës dhe da ka më shumë Për një nga më sen, asnjone, Ja, thare i salatu selam E hasinukum A khlakan Ma ofër me e ditë në, në gjënët Do t'jen Ata të cilët Janë me vërtytë dhe sjellët më t'larta Tho t'i përnë ka i me gjëzije Prope i nga meri se selëm ju tha Nga të meje Kushë më gjëson mua Nga të meje Kushë më gjëson mua Dikushtot mu falë A nuk i gjëson Jo Mu fala me krytët i rëntane Shartë për me hië Nërsa më nëngjasu ati të, të më nëngjersu në vërtit Në dukat, në sielje Ajo e cila e ka përgadit atë për më bopin nga me Ti atë funis në emrin të ati Por më nëngjasu, më nëngjasu Më kënë afra ati alai salatu Vë selam A dhe dhe doja se Ahmed ibn al-Hawari ka dhanë Se njëriju me karakter të lig Nuk e leni gjuna Vetëm se e ban i tjetër më të matësaj matë Allah u në عند الملوديري الله وجه الجلاله ميا باسترو بازن ثيلبن اي اويتيلا هو اي اويتيلا ماتا ايو سينت ذات يان انصوره باسادو دي المحباني الكريم محمود الاثر في الدنيا مرضي الامل في الاقبى يحبه القريب والقاصي ويالفه المتخيط والراضي يفارقه الاعداء واللئام ويصحبه الاقلاء والكيراد ثوت Njëri unë fisnik me bazë të mirë, thët e ka në këtë dunja gjurë më në mirë. E ka në dunja gjurë më në mirë. Para më ndonit të ndëruar vëzëmës. Tësa lartë shkon edukata dhe fisnikria. Por shemë, a është i njëtë në zemrat tona e bulehebi edhe butalibi? A janë të njëtë? Kur ti thu ebu talibi Edhe ebu lehebi Tu dit janë vlazni A gjallarë për nga mberi se sellem Dit janë kafira Pse si janë një në zemrë tonë Se njën ja ka zonë udhëm Dhe qëtë ja ka një murë rrugën Qëtë ja ka qipë therët Gryja vetë Për paraftyre Nërsa qëtëri Këtë pasurin e kalonë në shërbën të atina Ti thu tamama të, të kafira janë për vetë Ama në zemrën tonë nuk e ka një Dikush me thanë Se si Abu Talib, Se si Abu Lahab një, po nuk janë njëjtë, nuk janë njëjtë. Edhe Allahu nuk i kamot ka marrë të njëjtë. Prandaj ka thënë për Abu Talibin pejgamberin e jon Sallallahu alajhi wasallam, "Nerium dënimin më të lehtë pikë këtyj kafirëve, pse? Se nuk janë njëjtë. Ndërsa ndërsa Abu Lahabin Allah e ka markuar Kur'an, këtë muslimanët e malkuojnë ata. Tabbet yada Abi Lahabin wa tab. Ta të malkuara çofshin duart e Abu Lahabit dhe janë malkuara. Qa të më dhonë kjo? Se së shki si e butalibi Nuk është si ki si e butalibi Leje këtë dy Baba i pengamberi, sesel Baba i pengamberi, sesel Nuk o muslima Ato kretë muhabe, shka janë, kretë janë kote-kote Dikusha, qyshbe baba S'mor i vash, të kurgjoh Baba i vësëm nuk o muslima Mi, kur ti e thu, baba i vësëram A shkon me një egrë dishka kaja A i zullum qari, jo Vesh bilet dhimë, thusup, Allah i ladhi, pëse s'ka si i një islam. Pse, çka e ka bërë këta? Sa i bazën e ka pas të mirë. Thejlë me në ka pas të mirë. Por ka më ngurit që ka? E, e hira një islam. Edhe së mundet dikush këtë dhijam i barazue, sa mundet me, me, me bërë një qilën dhe tokë. Së mundet. Kor. Pse, se Allah e i ka nda. I ka nda. Andaj të të hoxha, a i cili ka fisnikri, është me gjurën të mir i përmenda Thot, është i knaqur me punën e ti në akiret o njëri cili është fisnik edo është një islam punën e ti dhe tjetë e knaqme në akiret edon i afërti dhe i largëti proskodën e një i afërti apo i largët e respektojnë njëri ju në fisnik e respektojnë njëri ju në bujar o e lefu hulumu të sa khitu radhi ka thonë a i cili e uren kojnoti Apo dha i cilë është i knasë me ta, me njeri më fisnik, je e lefuhu. Më nëtë më si lëbut me ta. Ase, bujaria dhe fisnikria njeriut, ju imponon njerëzve si e le caktume. Sikur që për nga mësam, imponon të me mirësine ti si e le caktume me njerëzve. Andaj, sa prej më shrikve, kër kanë shkute për nga meri sa zëllem, kanë këthi me tjetër fëtyr. Pësikur për shimu, Si kur përshemull, o të betë më në rabia Ka shku me këthipe nga mërësëm Mi ofru gra, pare, pasuri, pushtet E kur ka këthi, qaj ju ka thon Ati në Paris Ka përnë leve, sësish që ashtë njëri ishti mit Une ka thon e di poezijë Ja më të lektual Kësë të të këtë poezij Pa ishtë nishka tjetër Së mundet njëri tha me thonë kësi fjal E ndryshojë Ebu buge, Gjehli ishte mëj është për ti Dhe mëj egri për të në Dha te ben lek U malkofsh Atë pas ka mashtrua Prak, Gjithë mund ka një budal Shka A dhe ti ka në mashtrua Cikura ki pon Njëri Ta ma më fillon Namazin me fal Vete me këshirin Ta shket Skenen E që dit shme Në thojza Që andodhë me këta vla Mledhen konferens shpi Apo mledhen konferens Gjali në komirë di shka Më vjen subhanallauh njerzit që smori vashkulljam me këshillë tamamin, sa mirë kish diçka. Andaj pe an samja çuni ditë në doktor. Doktori ia çun. Shokshirës se ki la... sa sa mirë. La haula wala. Njerëzit vdesën kumrin subhanallauh. Pejgamberi t'Allahit më i thujt doktor kshokshirës se Samir. Sa arabt i thojnë doktor dha ati i cili të mirët me rrukje. Pra shokshirë mos e ka kapën një xhinge. Allahu na rruaj. Allahu që rruan njerëzit i ndryshojnë mizanët në bastë imponimi që ka jepa njëri me sjëllën e vetë pasaj tha ju farikuhul a'da u alli am armist dhe të poshtit nuk e do njërin fesnik dhe e shëqroj njërzit e mirë dhe bujarë pro njërin e mirë e shërqon kush është është njëri mirë shka mundësi i keqë nuk e do e bu lehebi shka pas mundësi me dash për nga berin së sellëm se nuk pajton Allah u gjelluar ndë ka thënë Allah u të barëke e fene djë alu lë muslimin e ke lë Malekum kejfe të hkumun A do t'i bojmë bashk kriminellet Me muslimanet Dhe shikohë Allahu Gjelle Kër i ka përmejnë muslimanet Nga ona tjetër e ka bërë karshik kriminell Që i vje ka tjetëra anë se muslimani është sinonimi Të kundët tësë kriminellit Shprejet e Zotit janë qëdishme Këtë vim të kja jet Do t'a shohëme qëka do më thanë kja Allahu Gjelle thot E fene gjallul muslimine Këllë mëgjrimi Do t'i bojmë njët kriminelet me musliman Që i vjesë musliman Nuk janë kriminelet Nuk janë kriminelet Pasa e thot Hoxha mara e të shëjën ektara amelen Fë nëqësi kërami lë kerimi minë lë faqri Se va unë këne dhalike bil qalbi Au bil mëgjudi Pasa e ka dhënë Hoxha Së kom pa diqka Që ja hum Pozitë njerit të mirë Si fukarallëku Qoftë kjo me zemër Qoftë kjo me pare Qoftë kjo me pare Çohet këmemë zemra, çoftë me, me parë. Po është, hoxha thot, është një problem te njerzit. Sa do të ç'një njeri të jetë fisnik, musliman i mirë, i devotshëm i kot dron Allahut, nuk punon diçka s'është razija e Allahut. Edhe vetë edhe kur është në publik, thot hoxha, sku mpa diçka që e mangësonte njerzit, njirin e mirë si fukarallahu. Ana kau ne transmetim gali radi Allahu an, se ka thon eh, radi Allahu an Ka thonë mu kanë fukaralloku njeri e këshavra E këshavra Kuptimin se fukaralloku ja problemi madhë Ka thonë a.s. Gati fukaralloku e kufr Kufr Në kufr në dyandë Edhe mundet me qu njeri me bo kufr Po edhe e mohoj njerëzit A dhe dhe të hoxha Qofta jo me zemër Qofta jo me pare Qysh Kini pa për shemë Njeri e pasunik I ka thonë zoti pasuri Asni vërtit mirë se ka Asni qësit mirë se ka Asni bujarit se ka Shkadi qka në vet veti jaj Po ka jasht vetit. vetit Kini pas që i dëgjojnë vëzën njërzit Sa ka dale Shuj të ngojnë ashka për thot ki Qa ka me tha në gojnë Parët e tis folin Parët e tis janë vlera Janë letra Ka pas rësk për Allahit Qishe ka rësk Shumë shumë prej kavgjve Me hang të nditën Mirrponjes çka vojn thot, ka dal valla se ki, ki di di çka. Ndërsa nga ana tjetër, ka mundi njëri ofistik, obujar, almost i mani mir, o takvali tutet Allah, ama o fuqara. Njërzit si ka si çka, se këshir. Ha, si ka si çka, se këshir. A do shumë të shumë njerëzit me ndihmë të fuqarave janë të fuqara. I robi di kush Fukarajës, shka të folë e thotë, shka të shmim kjo, se ka dalë për fukarajës. Dhe mendimi me pasani kito i pasur, kince, pse, së ki ka pare. A është kjo rëzë realitet? Jo, dhe nuk është realitet. Realiteti është dishka tjetër. Realiteti është dishka tjetër. Cile është realiteti? Realiteti është se vlerat i bartë njëri ju pavarësisht a ka pare, a s'ka pare. Mirë po ucës, shka banë me shenjë? Rruju më së apo mos fitosh nga vlerat e dikujt, pse se ësh fukara. Pse, qe sa fukara lloku, oshtesh ti pjesëti dhe risku i Allahut, qe në Kur'an gjithmonë ka ardë relative. Kur kush mund të më zbërthyi ata? Mbi ka than Allahu i zelalu në surën Zuhruf. Surën Zuhruf. Ka than Allahu i zelalu, mos mkoqon që njerzit bëhën 1000 let. Ha, 1000 let ju këshmi dhonë kjafirave, ha, krejtë atë mirat pa ja u prejkë asë një keqen. Ha, shumë njërzit, ju ka dhonë Allahu shumë, ju ka dhonë Allahu shumë, Allahu gjelë gjelë lë thotë, musmukon që njërzit, pasëta e këshin dalu shumë letë, e këshin dalu shumë letë, se qafiri jo kështu, muslimani jo kështu, për Allahu e ka përzi për bela, thotë musmukon një hikmet i zoti gjelë gjelë lë, që ka, ka nga Allahu ja u këshbohë qafirave ketë shtëpit prej arit dhe argendit dhe u këshin rrje dhe lumejt në në shtëpit e tëre që nuk e ka bo? për të bela por njërëzit pra bin që ata po të gjopo, po, po, muslima po këshirë ato kë kanë mërje këshirë kë kanë mërje ato asfalti 5.000 km kur këngu ma zë bëjke kur gjo thusë u halë Allah i ladhim se ne e mi kryu kjo nuk është për me në në qmu atë shka nuk a ardhë për mi u thonë njërzve angazhohu në dunja punoni punoni shfa namazi punoni që ishtë dojnë dikush mënir komunisë se me shpiku fejnë allahu të bareke vëtjale jo e kundër të ashtë e kundër të ashtë është takvaloku dhe vlera njërzore aje cila ngritë njëriun të allahu të bareke vëtjale pas e ka dhonë ogja ka pëtin e re mbi cilësin e besimtarit, ka thënë zegjëru anë kabulli, kaulli e lushe. Ka thënë kaptin e cilësive të njëriju të menqër është me e refuzu dhe mos me pranue fjalt e bardzve të fjallë. Pro njërzit e menqër cilësohën me një cilësi e cilë ashtë refuzojnë me i marë fjalt e atërë shka bajnë fjallë. Thotë ka ardhë nga Hudhejfja radiallahu an Hadith se kanë zhëriman muslimi ka pe Nga pengamberi unë sallallahu aleyhi sallam Se ka thonë aleyhi salatu sallam La jet khulul jennete Nëmmamun Ka thonë pengamberi unë sallallahu aleyhi sallam Kë adith e shumë mar Hadith sa i muslim Ka thonë aleyhi salatu sallam Nukhin jennet Nëmmam Qëra më dhënë nëmmam Ka thonë dhëtërë Nëmmam është Shë gëni nunë Nun mim mm. Andre thë që i këllu sëlamën të i mije Fjalt Arabve Lidhen manaja me shkronjat Ajë folka dale Ajë një të shafa Kishë pas tonë filoni kështër Ka thonë ajë sa Shhin gjenet që ki Tha ti përnë ka i melgëzije Pra nuk hin gjenet A nëse është besimtar Dutë me hin zjarë Pasaj me hin gjenet Nëse ka bort fjallë Andal god pengambëllali salatu selam nuk hin jannet ai cili bart fjalë Allahu na rruaj. Fati ibn Hibani Allahu e mëshiron. Është obligim për njerëzit që ti largohen të menduarit në atë e cila nxit urrëjtje dhe ngushtim të shpirtit. Besimtari më qem e din çka nxit urrëjtje dhe ngushtim të shpirtit, cila është bartja fjalë. Tha nuk tha A thu për kan epat, për kan sepat. Jo vëllaz. Njerzit kanë mendime, kanë fjalë. Lëti bardh, lëti barti me vete. Neve duhet sa më pak mi paksua, bardhët e fjalëve. Mos pakt ti as nisi sën mos më ndodh. Për t'qtiave. Zanaçi kur gjanu më ndo. Vetë se ka thon pe sam nuk hin bardh si fjalëve xhenat, duhet jeni mufrenuar. Çe zan asni pasoj ska. Hiç asni pasoj ti, tu bardh fjal kur jo s'bardh. Hiç vot kur jo. Mi afton që vësëm ka thonë, nuk hinë gjennet Nuk hinë gjennet, Allah unë arrujt Andaj, sahabët veze kur Paramendo, subhanë Allah iladhim Të sahabët e pengamberi së sellim Nuk eksisten bërë të fjallëve Se eksisten Nuk eksisten Nihërë kanë dohë një rast Edhe kanë orë të pengamberi së sellim Edhe kanë pyjtë pengamberi së më kanë një Resul Allah Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në A bajgjuna kërta përmendit dikan A e ka boat pun Tha përmendit dikand Po Nëse e përmendit Një vla me të keq A e nuk ka aty prezen Ke bo gibet Tha një ja, ja Resullallah E nëse o qashtu Tha nëse o qashtu o gibet A nëse rren o shpifje Qilja dalimi me shpifjes Edhe gibetit Gjibet jo haknë vëtë veti Jushtë dhët pashë Allah Nëmës të të të të të të mje e kumni Ta më ndët që kjoj oj gjibet E nëse se ki, se ki Thonë që shka thonë aji Apo që ka bëhaj, kjo shpifje mo Kjo i delë kategori tjetër Kjo i da ma e ronë, kjo shpifje Paraj me ndohë dhe zërë për gjibet Në cilë jo haknë, haknë, aje ka thonë, që shdoj ka thonë Ti vetë se e përmenë në vendin jo duhur Ka th E ju hibbu e hadukum e nje kule lahme e khihi Fekeriktu mu A doni ju me hangrë mishin e vlavit juve? Jo, e u rejni Me shkutimi në restoran me thonë Shka kini për me hangrë këtu? Tho të kena të kratë njerit E ha, dhe zemë Një kam njerit e kela Na kur shkojmë restoran i thoi na bjema një copt tlopës Edhe të vicit apo të delës po kur janë ishta me hanger më sa ne e përzina me tjerit. Më sa ne e përzina me tjerit, kur janë ishta filani, alani, talani, çet çka e von, tani sigur nuk shkon pa mishnjeri. Sigur nuk shkon pa mishnjeri, edhe pse nuk ka shart. E pranon organizmi edhe edhe pa mishnjeri. Mirpo rreziku është është i lartë. Allaj do të hoxha është obligim për njerëzit të gjithë që të shmangin pikave që provokojnë dhe shkaktojnë në gushtim gjoksave. Pas e ka thonë, dhe duhet njëri ju me ndalë dhe primtarin që e prish bashkimin e njërzve. A prish di shka ma shumë se bartje e fjalve. Ka ardhisat nga Selefi, sahave tabin, ka në thonë, a i qka e banë për e tkejqës, bartë si fjalve, për një dit, së mundet me basi hirbazi për një vjetë. Si erbazit dhëtë munimu me gjinë E me lëllëfisine Njëri ju me dy minute e ba Anite o vla Shka nita Kje shpif, pikri, anite I thot një dhë dhëtave, anite Edhe mo, hetë se gjinë i kushe ka thonë i pari atë. Ti thua vla, i pari Be kushe ka thonë që këtë fjallë i pari Po së tjive vla, edhe unë e nita ni, Kje s'ka nike, ka thonë i pari Mirë po thot, unë e nita Ti nësi i thuk ti, ajtë bema që atë ditin Shka e kini ti A i thëtë edhe une e nita, edhe hupët. A bela i abohat. A dhe gata në disa bisabëve, a i qka bërtë fjalë, prishë për një dit. A i qka si i rbazi një vjetës në e bërë. Që i rbazi duhet më ubinë, gjinëve, shejtanëve, e drejshëve shumë, pa astajmë abohat, asbohat. A jo qka i dëshironë. Por se barëzi i fjalëve, shpërndarësi i fjalëve, bërën shumësia. Anda i thësa dhe sellemë, këj si një e kështë të mëra. Andajtë ndërrua më lezër, është një mesejle shumë e madhe dhe për i cilësive të njëri ju të menjë që është mjë u largue, e bardsive të fjalëve dhe pranimit të tyre të elusmi zotin ton te bareke وتعالى che alla, allah u timbuj zemrat tona me takwallog me devocionin te zotit ton xhelelal elusmi allah subhanahu wa taala che allah u xhelelati pastron zemrat tona ti pastron nefseten tona ti pastron shpirtrat tona elusmi zotit ton te bareke وتعالى che alla, allah u xhelelalu të alla, muslimant ku dicen allah te dihman yitimatul muslimon allah ting bolon fuqarat allah ti pasuron pasanik سلمان ولو تبن تجمد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين